Tújder Uram nevelőintézete éppen sem tudna valaki olyan vadállatot kigondolni, mint amilyen volt Tújder Uram, ki annak idejében éppen álló ötven esztendeig ütötte, dobta, veszőzte, botozta, fázta, és kukoricán érdepeltette a fiatalságot. És ha ennyi pogányság után ki nem ficamodott az esze a gyereknek, sőt, még emberség is telt ki belőle, én még arra a hálátlanságra is kész vagyok, hogy ez nem der uramnak, hanem a fiú lélekerejének válik becsületére. Szükségtelen munka volna törnöm marnom magamat egy költött alak kigondolásával, mikor előttem egész valójában megjelenik az a félországban jól ismert cséplőgép. kinek még nevén sem kell tűnődnöm, hanem megnevezem, mint kátyában az adott, melyhez ő már annyiból is igen nagyon hasonlít, hogy minden lépten nyomon ütött. Ma már históriai szempontból ítélhető meg az ember. A mai fogalmak szerint Tújder uram után csak a bakó következhetik, de időn meggondoljuk, hogy az alábbiak szerint Tújderhoz hasonló ember az időben száz meg száz volt, ő többé nem, mint kivételes egyéniség tűnik föl, hanem mint egy példa a sok közül. Tehát vele együtt jellemzését adhatjuk az akkori nevelésnek, melyből aztán könnyebben meg lehet magyarázni, hogy miért termet nálunk annyi derék ember, mert az mégis természetes okoskodás, hogy amit a jég sem bírt elverni, az már mégis megcsodálni való. Nem volt olyan ember, ki tújder uram nyelvéből ki tudta volna végképp értelmezni, hogy voltaképpen micsoda nemzetbeli, hanem az ég alatt nem volt olyan nyelv, melyet, ha Tújder beszélt, csömörletes ne lett volna. Fárpinger! Mondom el nekem az pivlia! Szólamlék meg Tújder uram, mire Fárpinger egy meglehetős vadképű fiú, fölegyenesedett 150 gyerek közül, kikből 149 ugyanaz egy pillanatban megmert volna esködni, hogy Fárbinger egy negyed óra alatt már megkapta a 25 pálcát. A jövendőlés tárgya nem volt annyira nehéz, ha megmondjuk, hogy Tújder mindenkit megvert, s minthogy még annyi lélek volt benne, hogy ok nélkül nem tette, nem vehetjük neki rossz néven, hogy az okot minden módon kereste, minden gyermeknek saját természete szerint, Fárbingernek a természete pedig a lecke nem tudása lévén, a fölidézett pillanatban Tújder verekedési ürügy után nem éppen legügyetlenebbül kutatott. Ezt tehát a 149 fickó is gyanította, és éppen ezért a legkevesebb időt is kiszámíthatta, mely idő alatt Fárbinger a 25 okvetlenül meg fogja kapni, azt jegyezvén meg végül, hogy az ütlegek kiszámítása is azért nem egészen véletlen, mert Tújder uram 25-nél kevesebbet sohasem vágatott. Szia, a ház hány, annyi szokás. Ez már elősmert dolog, csak azt kell megállapítanunk még, hogy Tújder úrnak iskolája háze, s midőn ezt megállapítottuk, a szokást már tudjuk. Fogadjuk el, hogy Tújder uram iskolája csak ugyan ház, melynek szokását is tudjuk, tegyük magunkat kényelembe valamelyik zugban. Tán azon a hosszú üres padon? Mondja valaki egy kemény fából készült, és jól meghasznált sima padra mutatva. Sajnálom, az a hely már el van foglalva. Oda Fárbinger foglalkozott. Hisz még négyen is kapnak helyet ő mellette. Pedig engedelmükkel Fárbinger ezt a helyet mégis bőven elfoglalja. Csak nem lesz Fárbinger úr finégymázsás, másképpen hogy foglalná el. Azt is meglátjuk mindjárt. Íme Tujder uram ráncokat húz homlokára, ami körülbelül annyit tesz, hogy most mindjárt kap valaki 25 öt amit ekképpen fog véghez vinni. Gyereg, ezt már újder mondja. Fityázz, most elfogsz nekem mondani az pivliát az A. Itt nagyon gondolkozik a tisztelt fiatalság oly csendes, hogy még arra is rá lehetne fogni, hogy nincsen ott, aki ott van mert a sárkánynak szája táltva van, áldozatát kéri, s jaj annak, ki ma alá fekszik a nek legalább ugyanannyiszor ordítja el magát, hogy ő van alul. – Mondtam el nekem a pivliát, az a bödű? – Betű. – Az az F pödű. – Mit tesz az? – kérdi valaki. – Nagy dolog az, uram. Mert, mint hogy egy rókának nincs két bőre, mint ezt a régi bölcsek kitalálták, az újabb bölcsek sem akartak bolondabbak lenni, tehát kitalálták, hogy ha egy rókának nincsen két bőre, és okvetlenül két rókabőrt akarunk, okvetlenül két rókát kell fogni. Ezt találta ki az új bölcsészeti oskola, és Tudider uram az újabb iskola tanítványa volt. De, hogy még érthetőbben adjam elő a dolgot, és der úrnak verekedési dühét illővilágításba állítsam, a következőt kell mondanom. 150 gyermek közül egy-egy betűn többnek neve is kezdődött, tehát midőn ő valamelyik megnépesedett betűt kiáltott ki, mint ez alkalommal éppen F betűt, akkor az illető betűn kezdődő nevek tulajdonosai közül valakinek vállalkoznia kellett a kérdés elmondására. De ha senki sem vállalkozott, Dehogy nem! Dehogy nem vállalkozott! Midőn a házi szokások szerint? Hisz erre a tételre nézve tisztában vagyunk. Tehát a házi szerint, aki a megjegyzett betűosztályból ülve maradt, 25 kapott. Aki legutolján kelt föl, az is ugyanannyit kapott. Aki pedig legelőször kelt föl, mint vállalkozó, elmondhatta a leckét és nem volt lehetetlenség, hogy ő is kapjon 25-öt. Jaj, én akkor megvigyáztam volna a fölkelést, mondja valaki. Könnyű ezt mondani, de midön visszanézni 25 okból nem szabad, önök, kik a Tuider bölcsészeti iskolában az okokat most már ösmerik, átláthatják, hogy az eltalálást megvigyázni veszedelmes, majdnem lehetetlen dolog. Már hallottuk hangosan kimondani az F-betűt, tehát menjünk a történetre. Az F-betű mozogni kezd, legelsőnek nagykinnel Fárbinger állt föl, pedig eszeágában sem volt e kitüntetésre vágyni, mit abból is gyaníthatunk, hogy ugyan megmozzítá magát, mint mikor valaki az ülését akarja megmozzítani, hanem ezt ő oly vigyázattal akarta véghez vinni, hogy az utána való padban ülő F meglátván az ő mozdulatát, bátran fölágaskodhassék, s ő majd csak ez ügyes mozgás után egyenesedjék ki. Boldogságos Isten! De ha ez mégsem használ, mert a kálomista filozófia szerint, ha 25 huszonöt valakire ki van a sorstól mérve, az el nem kerülheti. Farbinger egy gondolattal mégis gyorsabb volt, és beleesett a kálomista filozófiának amaszomorú részébe, melyben azzal vigasztalták az emberfiát, hasztalan, ez már ki volt rád mérve. Csak ugyan kisült, hogy Fárbinger volt az első, tehát neki szólt a kérdés. Mit csinált József Egyiptomban? Ez a három kipontozott sor azt jelenti, hogy Fárbinger nem tudta megmondani, hogy József mit csinált Egyiptomban. Vigyel az ördög azt a predestinacionális filozófiát, Fárbingeren rótó beteljesedett, íme most fekszik ki a padra egész hosszában, és ezért nem ülhetnek önök oda. Meg lehet, ebonásokat önök gorombáknak fogják tartani, de engedelmet kérek, Tújder éppen azért lett nevezetes, és ami több, és elfeledhetetlen mindazok előtt, kik valaha a keze alatt jártak. Én magasabb emlékoszlopot nem tudtam neki emelni, hanem akinek jókora nyír és mogyorófa erdeje van, vállalkozzék a halhatatlanság megdicsőítésére. Midőn önökkel megismertetők e fejezetben a főszemélyt, megemlítjük az apróbbakat is, és hogy ismeretlenekkel nevesződjünk, először is bemutatjuk a kis Sándort, ki már éppen belefért a Veszprémi gimnáziumba, másodszor Klein, azaz kis úrnak gyönyörű csemetéjét, harmadszor egy halványképű kis zsidófiút, kit Jakab, az édesapa az orvosi tudományokra szánt, hogy gyógyítá meg mindazokat, kiknek ő vérét vette. Ezt azonban nem annyira gondolta Jakab, mint inkább gondolhatta volna, ha egyáltalában olyasmiről gondolkodnék, mi az emberiségnek javára volna. Sokkal pokolibbat ki nem talált volna a véletlenség, mint hogy ezt a három embert, mint egy faluból valót, egymás mellé rendelje Tujder Uram. Talán megérezte, hogy lesz ezek közt annyi csetepaté, mennyire éppen neki szüksége van, hogy ha mást nem, a három közül egyet alkalmilag megordítathasson. Sándoron meglátszott az egészség, még a kisjakabon, vagy mint az iskolában hívták, Kubi gyereken lehervat az utolsó pír is, mert oly üldözött pára még az erdőben sincsen, mint ő volt. Mindenki lökött egyet a gyereken, de legtöbbet a nagyságos urfi, s ha néha Sándor nem veszi ki kezéből a boldogtalant, úgy a jobbik oldalát már balfelére döngette volna. Domine clarissime. Árulkodik az urfi, föltartván három ujját. A kubi eszik! A fiú nem tagadhatá el azt a morzsát, melyet szórakozásból szájába vett, és keservesen meglakolt érette. Domine clarissime! szólamlik meg máskor. Ez a kubi zsidó betűket firkál. Természetes, hogy ez is égbe kiáltó vétek, s mint hogy a más világ messze van, a büntetéssel nem vártak odáig, hanem a vétek összeadatván, a levonandók levonása után marad annyi, amennyi tudni illik, a gyereken szárt. Domine Clarissime, a Kubi veszekszik velem. Én azt mondom, hogy a zsidó, mint huncut, ez megtagadja, mert azt mondja, hogy Krisztus is zsidó volt. Itt a logika ugyan Kubit védelmezte volna, hanem mivel újder úr nem a logikát tanítja, tehát nem is köteles azt tudni, azért a Kubival rövid volt a pör, és ő azt a pört el is vesztette. Ennyi árulkodás pártot csinált, és a fiúkban még volt annyi csépelt neveletlenség, hogy már szerették volna meglátni azt a mulatságot, mikor a nagyságos úrfi is feldönti azt a poharat, melyről Tujder addig beszélt mindenkinek, míg csak ugyan csordolt lett, s aztán nem is annyira az eldőlt poharat siettek helyreállítani, hanem a diákot fektették le. Na, elég az hozzá, mikor a cigány megverte a fiát, mielőtt a korsót eltörte volna, nem éppen okoskodott rosszul, mert az könnyű kivetni, hogy a korsó egyszer okvetetelenül el fog törni, hanem lássuk, vajon az úrfi korsója meddig jár el a kútra. Korán fölkelt a nap június 20-án, mintha legelső akart volna meglátni egy csodát, mely a Veszprémi gimnázium második emeletén fogott megtörténni. A nemes fiatalság dönögve járt kelt az iskola előtt, s az osztály lassan megnépesedik. A padok előtti üres téren háromsorban mesterségesen faragott éles fa volt lerakva, melyen a fürdőben ért fiatalság volt kénytelen órákig térdelni. Az iskola ajtaján egy nagy keresztjel látszik, mit annak idejében Krétával szokott újderul kirajzolni, s a lármázókkal nyalatott. nyalatot, minek nem az volt a legkellemetlenebb oldala, hogy le kellett nyalni, hanem hogy a fiút anyalás alatt folytonosan korbácsolták. De hogy ne legyen önöknek ideje ezen megrémülni, az ablakhoz vezetem, hol két ámos fickónak szája egy kis fával volt felpöckölve egy kis alvásért, mi a szörnyű melegben nem lehetett valami hallat dolog. Azonban az ajtó folyvás nyitva van egy kis légvonatért, és mi figyelmünket éppen szentelhetjük. Az ajtó mellett levő kájhának patkáján ül a nagyságos kurfi, egy kis pálcik átlökvén a bejövők lába közé, hogy csak bukfenszet hányva mehettek el a rögtönzött vámon. Egyetlen egy fiú nem akadt, ki az Urfite goromboságért főbe merte volna ütni. Már az egész ifjúság együtt van, csak Sándor hiányzik és a Kubi gyerek, ki Sándor nélkül nem mert maga bemenni, hogy akár az Urfi, akár annak zsömléjére szokott fickók meg ne volna. Végre ők is jöttek, a kiskubi fogója előtt lépvén be az ajtóküzöbön, csak hogy mire még egy lépést akarna tenni, már hason feküdt, és az orrán kegyetlen ütést kapott. A nagyságos Urfi nagyot röhögött, Sándor fölkapta a boldogtalan fiút, míg az Urfi gúnyolódni akarván a sértett fiúnak nevetve mondja, Zsidó, nem mersz megütni! Mire a fölázad gyermek csak ugyan hozzávágott, s Amannak a karjára vágott. Megállj zsidó, majd de vádollak! Mondja a szemtelenséggel, mire a kis Kubi szemei könnyükkel telének meg, és Sándorra nézett. Ne félj, nem hagylak! Szólt Sándor azzal az önérzettel, mennyi megszokott lenni a legelső diákban. Kit, míg a tanítótól félnek, valamennyi diák tisztelni és szeretni szokott? Remegve ment helyre a kiskubi, s mire odaért, már túl der is benyítá az ajtót. Ünnepélyes csendlőn, a vérszopónak volt egy kémosoly az arcán, mi verekedési dühének, a kielégítendő vágy érzetének előjele volt. Elmondá, hogy innen-onnan kiszabadulnak kezei alól. Hála Istennek, gondolák a fiúk, tehát használni kell az időt, jaj! Azért, aki még nem kapott verést, talcsa föl az ujját. Kettő egyenesedet föl 150 közül, mégpedig Sándor és az Urfi. Az első eminens ellen nem lehetett egy könnyen kifogást tenni, az Urfi pedig Urfi, ami szintén kényes föladat, ha csak egy eltagadhatatlan tény le nem billenti azt a serpenyőt, melyen a bot, vesző és korbács szokott állni. Több nincsen? Senki, mondának a fölállók maguk. Üljetek le, mondja bosszúsan a professzor, hogy így kiázta a sors. Domine clarissime, szólal meg az urfi. A Kobi megütött. Megütött? Szólt gónyosan fölemelkedve a professzor. Gyere, gyeregi. Gyere ki. Tedd le az iskolai vágó. Hoz ki az firkás! Ártatlan vagyok! Riad föl a megrémült gyerek, érezvén, hogy a mai áldozatnak keserves napja lesz, azért tágtorokkal mondá el, hogy lábai közé dugta a pálcát. Véletlenségből, Domine Larissime. hazudék az urfi. Kiládotta, mondta Tujder, mire többen is fölemelkedének, s ezzel, mint mondván, hogy Sándor éppen a fiúval jött. Megüdötte ez a zsidó azt a fit, he? Igen, professzor úr, megütötte. Mondja Sándor, mire még a többi is elrémülten húzódott le ülőhelyére. Hanem az incselkedett. Ez volt Tudernál a legóriási vétek, s így alkalma esett a büntetést megkettőztetni. Hogyan incselkedett? rohant kérdésével a beszédbe. Midőn már képpel fölkelt Kubi, mondja Sándor ünnepélyes komolysággal. Az Urfi feléje tartta a kezét, és azt mondá neki, zsidó, nem mersz megütni. A serpenyő lebillent, s elkövetkezett a pez, hogy az Urfi a padra kerüljön. Fúzzátok le! ordított Tujder a prédára, Add neki az harminc gorbács, a piszonyság fogsz vágni. Én nem, mondja Sándor ünnepélyes hangon. minőt tújdernak még talán senki sem mondott ez óráig. Nem, és ha hatvanat fogsz magadat megkapni? Még akkor sem, mondja a fiú annyi dacsszal, mennyit az önérzet mindig megad. Jó, ül, sináld magad dolga. Az urfinak járt a harminc azzal a jó segítséggel, hogy négy kamasz fogta, és midőn már ennek vége volna, következett a másik. Jézus, Mária, Szent József! sikoltának a fiúk ilyetten, látva, hogy Sándor előbb elhalaványul, s végre aléltan összerodik. Legyen ebből elég ennyi, ez irgalmatlan valóból csak azt közlök, amit lehet az illedelem miatt elhallgatván a csalánozás és tüskézésnek bolzasztó módját, most már csak azt kérdem, mi érzelemmel nőtt föl a -e három gyermek? Az első, ki a szenvedésben nőtt föl. A második, kit a megszokott árulkodás és az egyszeri megkorbácsolás a végső szeméremtől megfosztott. S a harmadik, kit e eljárás gondolata is levert. Higgyétek meg, hogy aki nemzetnek ítélő bírája akar lenni a jelenben, tanulja meg múltját, hogy elegendő merészsége legyen ne csak a pálcát eltörni, de hajszálát megmoszítani.